Сашків Тато і агроном Павло Миронюк саме роздивлялися фотографію в свіжій районній газеті, де Чепіжний лежав на снігу, а через нього перескакував вовк. Кіно! Сміявся Сашків Тато. Гроза вовків сам під вовком. Та ще в такий спосіб. Зайшов Чепіжний. Що там смішного? Гляньте, якщо хочете. Чепіжний узяв газету. Обличчя його враз стало таким, наче всі сніги цієї зими упали не на землю, а йому на обличчя Кореспонденти, я їм покажу, отак опозорить людину, я може Берлін брав? Ні, цього я їм не прощу ви, Олександре Степановичу, як голова колгоспу, і ви, Павло Івановичу, як секретар парторганізації і агроном. Ну як же це так? На що воно схоже? Наш колгосп – один з кращих на Україні. От і зараз я зустрів вашого хлопця на тракторі. Хлопчику якихось 13 років, а вже, можна сказати, спеціаліст. А воно приїхало на мотоциклі з газетки Клац-клац І один з колгоспників опозорений Я вас прошу, Бог Як член обласного товариства мисливців Я вас прошу Так це ж тепер хоч із з села тікай, засміють Але найголовніше Вовк утік не сам Як то не сам? А з ким же? Запитав Сашків тато Утік з чиєюсь допомогою Диверсія Гляньте «Оце мотузяча, яким він був особисто мною зв'язаний. Перегризане чи перерізане?» Сашків, тато і Миронюк пильно обдивились мотузки. «Нема сумніву. Перерізане». «А ремінь? Гляньте, це той самий парусовий ремінь від мого старого бушлата, яким я прив'язав сіроманця за шию до драбини. Він перегризаний чи перерізаний, я вас питаю?» «От тобі й на. А ви ж то кузню з вовком зачинили тоді на замок?» Зачинив. Звечора вили собаки. Вили всю ніч. Вили вранці, коли прилетіли отці. Замка я відімкнути не міг. Відбив його ломом. Бог із ним. У мене ще замки є. Зайшов у кузню. Вовк на ногах. Кіно та й годі. Звернувся Сашків тато до Миронюка. І кіно, і позор. Все разом. Негайно їду в райцентр. Ми вам глибоко співчуваємо, Василю Дмитровичу. Але сьогодні поїдете в поле, возити солому. А в райцентрі я подзвоню. І дійсно, треба щось вияснити і про те звільнення вовка. От коли б знати, тієї ночі я сам би ночував з вовком у кузні. В обнімку, а ночував би. Коли б знати, бідкався Чепіжний. Сховався сіроманець на полігоні. Далеко у піщаних неродючих степах він надибав на полігон. Іначе знав, відчував, що тут йому буде спокій. Фанерні танки, старі віджилі машини стояли в цій мертвій зоні. Ні деревини, ні куща. Сніги та піски, та воронки від бомб. Старші льотчики навчали молодих влучати в ціль з неба. Над вовком розламувалося небо, і літаки починали своє навчання. За кілька днів... Сіроманець вивчив їхній графік, до стоту залазив в якусь воронку, коли літаки були ще далеко, і там спокійно перечікував смертоносний тайфун з вогню і сталі. Потім приїздили льотчики, оглядали свою роботу. Вовк отбігав від них подалі, не потрапляв на очі. Зате по ночах було тихо. Така тиха благодать наступала якої, мабуть, не знав жоден вовк у світі Ніякий чепіжний не заходив сюди Не морочив голови гарячий гавкіт собак Басували вітри по відкритій рівнині Голосали на випередки Лопотіли білими сніговими полами Навивали малим молодим вітрам Старі степові пісні З харчами, правда, було слабувато Миші полівки та й усе Інколи, який заяць забігав уночі, це біле привілля, не розібравши, куди він забіг. Зайцями вовк не перебирав ніколи, а особливо в цю полігонну зиму. Одного разу, коли літаків прилетіло особливо багато, і вовка разом з його воронкою підкинуло в небо, він навіть подумав, що він вже не вовк, а птиця, і опустило в чорне-біле місиво сіроманець оглух. «Отакої», – сказав собі вовк. З тієї миті прильоту літаків він не чув своїми запечатаними вухами. Не чув і вибухів бомб. Згодом на полігоні настали видно канікули. Літаки не з'являлися, і вовчі вуха наче відійшли. Він став навіть тихенько наспівувати собі під ніс і слухав хоч щось, принаймні свій голос. Біда прийшла з неба. Повалили такі могутні сліпі сніги, що навіть і він, сироманець, злякався. Він добре знав, чим ці сніги йому пахнуть. Вдень і вночі він рився в снігах, орав їх лапами і зубами, але небо наче прорвало, і жодної миші, як на гріх. Сироманець охляв. Він часто провалювався в сніг з головою, Годинами лежав, збираючись з останніми силами, щоб виповзти на поверхню і поповзом добиратись. Куди – невідомо. Нарешті однієї ночі підморозило. Сіроманець зрадів, але на лапи зіпнутися не міг. Безсилі лапи вже не носили його. Він ліг на спину і покотився з горба покотом. У білому колесі землі і неба він викотився на дорогу, де слабо пахло конем і старою соломою. Чомусь прилетіла ворона, покружляла над вовком, сіла недалеко і сказала – «Каррррррррр!» Вовк не поворухнувся. Прилетіло ще три. Поговорили між собою, посідали носами проти вітру і наче поснули. Вовк розкрив пащу і здох. Тоді злетіла одна ворона, друга, політали низько над вовком, подивились на вишкірені його зуби. Повсідалися ближче, погойдали носами, хвостами, і тоді одна з них найбільша, очевидно ворон, пішла до вовка. Ворон ішов важко, наче мав на ногах пудові чоботи. Він зупинився з боку від вовка і дзьобом за як великий часниковий зубок сказав вовкові «Кра!». Вовк лежав мертвий. Ворон подивився на сніги, на біле небо, підняв крило, друге, і вискочив вовкові на спину. Вовчий хвіст порішив ворона одним махом. Вперше за багато днів Вовк водночас поснідав, пообідав, ще й повечеряв. Сіроманець уже не котився. Його котив вітер. Вночі подув такий степовий надлиманський вітер, що захилиталися навіть скирти. Вовка закотило в лісу смугу. Він обійняв лапами якусь деревину. Навіть учепився за неї зубами, але вітер відірвав його і від неї. Його котило на вогні невеликого висілка, і він нічого не міг удіяти. Тільки ноставав на свої вкрай знесилені лапи, як вітер здував його і робив своє. Знайшли його льотчики. Вранці капітан Петро ляг, біг на фіззарядку і за щось зачепився. Упав. Витрусив сніг з-під майки, придивився – собака? Собак у їхньому молодому висілку ще не було Хлопці, а чий собака? Гукнув Петро своїм товаришам. Де? А ось замерз Льотчики чобітьми повідкидали з вовка сніг Цуценятко, слава Богу, сказав Петро Щось змахує на вовка Андрійку Прибіг Андрій колях Став на коліна, придивився і прошепотів Вовк «Тато, це вовк! Не канадський, не кордільєрський, а наш степовий, польовий вовк!» «Замерз, бідолаха! Чи, може, вбили? Але хто?» Звернувся Петро до товаришів. «Ніхто у нас ніколи не стріляв?» Вітер забив Петрові подих. «Добре, побігли на зарядку, а потім розберемось!» Льотчики побігли на спортивний майданчик. Андрій Колях схилився над Сіроманцем, Відгорнув йому сніг від пащі. Під пащею сніг трохи відтав. Андрійко підняв вовчу голову, поколупав підталий сніг пальцем і закричав. «Тату! Тату, а вовк живий!» Доки біг тато з товаришами, Андрійко потягнув вовка до гаражів. «Тату, розпалю плитку в гаражі, я його тягну! Він дихає!» Хоча й помирає. «Не тягни, покинь, бо може вкусить!» З порога крикнула Андрійкова мати. «Не вкусить! Він непритомний! І, видно, голодний! Диви, як і ребра! Тому й прийшов до нас при такому вітрі та при зимі!» Андрійко заволік сіроманця в гараж, підстелив під нього стару куфайку. Петро ляг нагримав на сина. «Не підходь до нього! Якщо вовк, то нехай буде вовк! Але ти мені до нього не підходь!» Андрійко підійшов і сказав. «Тату, ти не знаєш вовків?» Петро Лях розпалив плитку, його товариші льотчики миттю збили в кутку гаража вовкові клітку з дверцями, принесли м'яса і води. Петро Лях сказав, «Хай полежить до вечора. Може, одійде. Прилетимо, а там побачимо. А що ми з ним будемо робити, якщо він оклигає?» – запитав Андрійко. «Тату, хай живе у нас. Я ж то всіх вовків знаю тільки по картинках». «Але це ж справжній і такий здоровенний!» «Побачимо!» – сказав Андрійкові тато і з товаришами пішов до зелених машин. Вовк підняв носа. Пахло бензином і м'ясом. Нанюхав м'ясо – з'їв. Десь далеко на полігоні зірвалися бомби. Вовк ледь-ледь їх почув із далеких степів. Потім він обнюхав куфайку. Прислухався – за стіною хтось ходив. Андрійко і висілкові хлопчики попритуляли замерзлі помідорні вуха до гаража. Ходить, не кричи, ходить, кажу, га? Андрійко приліг до дверей і запитав Кажи, ти є? У, тихо відповів вовк. Андрійко скочив на ноги. Ви чули? Він говорить, він упізнав мене по голосу. І що ти там крутишся біля того вовка? Сердилася Андрійкова мати, нагрібаючи на подвір'ї віником сніг на килим. «Тата жду, у мене канікули!» – буркнув він. Минули дні, і не раз можна було бачити сіроманця в ярах за висілком. Він сидів і терпляче чекав, доки Андрій колях покатається на лижах зі своїми однокласниками. Хлопчики гасали навколо сіроманця, перекидались, падали, сварились. Виходило часом небезбійки та сліз. Тоді Сіроманець подавав голос, і вся ватага рушала за ним снігами у виселок додому. Віднині Андрійко, Андрійкова мати та Сіроманець стали далеко виходити в степ і слухати в небі ревки треактивних літаків, ждати з аеродрому Андрійкового тата з товаришами. Вовк, зачувши газони ще за горбами, Мчав їм назустріч. Петро ляг пригальмовував, сіроманець вскакував у машину, щасливо повискував. Льотчики видовбали ломами у мерзлій землі сіроманцеві яму під лісосмугою. Вкрили її соняшничинням. І він став там жити, аби не нюхати бензину в гаражі. Їсти йому було що. Та він тепер і сам добував дещо в полях, щоб не засиджуватись. «Коли?» кричав блідний Петролях до своєї дружини. Після обіду взяв лижі і пішов, сам чи з вовком. З вовком Петролях вискочив у темі. Вітер зі снігом збивав з них. А може він до кого зайшов? Петролях кинувся назустріч товаришам льотчикам. Обігали всі будинки. Нема. Давайте ракетниці, швидко! крикнув Петролях, а сам як птах проти бурі Заточуючись і провалюючись в темно-білі снігові вирви, подався до лісосмуги, до вовчого пристановиська. Вітер розніс соняшнечиння, яма завалена снігом, вовка не було. «Ага-га!» га. у відчаї закричав Петроляху степ, але вітер задув його крик назад до рота. Блідо розмиті ракети повисли над висілком. Кілька газонів рвонулись від висілка в сніговий здиблений океан, але й вони потонули у ньому, поглухли. Вовк тяг Андрійка за комір. Вітер підганяв їх на снігових белебнях, але як тільки вони скочувалися в яр і треба було знову підійматися вгору, отут сіроманцеві доводилося похекати та попріти. Тоді вовк закидав Андрійка собі на спину. Розсував грудьми свіжий сніг, лапи ставали на твердіше. І з такою швидкістю вони посувалися до висілка. Вовк жалібно вив, покидав Андрійка. Сам відбігав, вив на всі боки. Прислухався, повертався до Андрійка знову. Знову закидав його на спину і ніс далі. Андрійко обнімав вовка руками і ногами, щоб не суватися щоб вовкові було легше. Льотчики з ракетницями та ліхтарями вийшли за лісосмугу. Але що ти його побачиш чи почуєш в цьому шепінні, ревінні, стогнанні, летінні? Вовк поклав Андрійка на сніг і почав рити у снігу яму. Вирив яму, зсунув туди Андрійка і сам ліг біля нього. Сніг і вітер – Засипали їх швидко, охоче У ямі тепло, прошепотів вовкові Андрійко Аби нам до ранку не замерзнути, а там уже якось доберемося Раптом вовк насторожився Йому почулися постріли В одну мить він вискочив з ями і завив Так він ще не завивав ніколи Все своє життя він завивав з голоду або з горя Тепер в його завиванні була надія і радість. «Вовк!» – крикнув Петролях. «Я чую вовка!» Андрійків тато скинув кожуха, щоб легше було бігти. Поскидали себе кожухи його товариші-льотчики, і всі вони кинулися на вовчий голос. Раз по раз стріляючи з ракетниць, вони на мить зупинилися, щоб не збитися з вовчого завивання». «Он він темніє! Он!» – ледве перевів подих Андрійків тато. Знесилений вовк ліг на спину, лизнув того снігу з вітром. Підбіг Андрійків тато, підбігли його товариші-льотчики і побачили сіроманця. На його спині лежав Андрійко. Андрійкова мати плакала та розтирала снігом йому руки, щоки, вуха ноги. «Заїхали ми не так і далеко», – виправдовувався Андрійко. «А заметіль почалася, ну, в одну мить». «А ти не бачив по небу, що заметіль починається?» Андрійковому татові потроху одлягало от серця. «Щоб я ти тепер куди пустила тебе одного? Мамо, натріть так сильно, вуха бо болять», – просився Андрійко. «Я тобі дам вуха болять. В тебе ще не те мало б боліти». «А тут лижа зламалася». «Тату, а де вовк?» раптом запитав Андрійко, і встав. Справді? Де вовк? перепитав Андрійкив тато і вибіг у коридор. У коридорі вовка не було. Вибіг на вулицю. Нема. Андрійкив тато схопив ліхтаря і, як був роздягнений, так і побіг до лісосмуги. Вовк лежав у себе вдома. Розгріб сніг і влигся на ньому під вітром, що свистів над ним на всі свої пальці. Андрійкив тато Важко зайшов у кімнату. Є, сказав він, у себе вдома. Приготуй жінку вечерю, понесу йому щось повечеряти. Дихнула весна з лиману. Теплий погляд весни зупинився найперше на снігах і осіли сніги. Навпроти сонця удень засокотілись під них золоті струмки, вологими ночами сіроманець покрачки. Зачав виходити в степ, і там непорушно сидіти. Щось бентежило його вовчу душу, кликало її на ноги. А ти думав як, Сіроманчику, це вже нам з тобою кінець? Ну скажи, думав? Не покидав його голос Сашка. Сашко стояв під грушею і слухав, як шуміла ярами весняна вода. На городі лежав опівнічний туман. Попискували сонні гробці під дахом. Пахло далеким вітром, якого вчора з вечора не було. Засумував чомусь наш Сашко. Тихо говорила в пітьмі мати. І вчитися гірше почав. І все йому валиться з рук. Ти помітив? Може, переростає? Тихо відказав батько. Та воно й весна... Може б, йому десь на літо путівку до моря. Сашко зайшов у коридор. Це ти, сину? Тато, а у вовка вікно є? Вікно? Яке вікно? У лісі, чи де він там живе? Бо йому ж то треба дивитися, щоб не вбили? Нема у нього вікна, синочку. А вовк у лапи замерзає? Ще й як. Тато, от коли б я та був вовком, я б теж замерзав. Його обійняв теплий сон. Пливли білі айсберги в океані, повз хату під голою грушею далеко. Вовка не було. Чепіжний сидів на опочепки перед кліткою вовкодавихи і роздивлявся цуценят. «Карлики! Пшоно!» – кричав він жінці. «Іди насюди, тільки на них поглянь! Ось уже скоро півроку, а вони, які були, такі і є! Криволапі недолугі геракли! Не виросли ні на грам!» «То, може, вони виростуть?» – втішала чепіжного жінка. «А як не виростуть, то нехай вже такі будуть! Ти ж тільки людям про це не розказуй!» А я ж за неї стільки грошей віддав на мотоциклі віз аж із Києва. Що це ти мені привела? На сіроманця з ними? Та з ними хіба що на курчат? Вовкодавиха винувато дивилася на Чепіжного. А її піврічне криволапеньке потомство забилося в куток клітки і тремтіло хвостиками на знак протесту за такі приниження. Ну куди я тепер з ними? Хто у мене їх візьме? У цирк? Там своїх таких хватає Краще б уже коти, ті хоч мишей бува ловлять Дядько Василь, гукнув Чепіжного від дворіт Сашко А йдіть но ну сюди, я вам щось покажу Що там іще на мою голову? по поволі, насторожено підійшов до Сашка Сьогодні наша районна, не бачили? Нате, прочитайте ось «Цієї зими, – почав читати Чепіжний, – венську льотну частину прийшов пірат польових просторів, здоровенний вовк-сіроманець. Прийшов добровільно, сам. Пригнав його голод. Крилаті сини неба обігріли, нагодували, і тепер цей степовий розбійник – Мирно живе в частині Возить дітей на санях Оце так, да Але як же так? Розгубився Чепішний Що отак добровільно, сам Сіроманець? Сіроманець здохне, а не прийде Може це його брат? Треба буде поїхати та подивитися Якщо вас пустять, сказав Сашко Частина ж то військова або вовк-то – скипів Чепішний. «Хто його перший вловив? Я? Я? І козу він з'їв чию? Мою!» «А навіщо він тепер вам? Хай собі у них живе!» «А збитки за козу?» «Я своє дарувати за так не звик! Ви зловили його!» – гостро сказав Сашко. «Але ж сіроманець утік!» «А хіба я винен, що його хтось відпустив?» – обурився Чепішний. «Може, ти?» – «Я?» – відповів Сашко. – Ну да! – засміявся Чепіжний. – Сіроманець перекусив би тебе, як сірника. Отак, тільки хрусь! Чепіжний навіть показав, як би перекусив його сіроманець. Після обіду, коли добре випогодилось, Чепіжний поїхав до сіроманця. Не забув прихопити з собою і ту фотографію, де його перескакує сіроманець. Сіроманця там було видно на всі сто «Поробиш ці дні за мене», – сказав чепіжний жінці «Я довго не буду, туди і назад», – як спитає Олександр Степанович, де я «Скажеш, поїхав у райцентр зубами» Сашко забіг за Галою Грушецькою додому, і дорога до школи в цей день сміялась на сонці досхочу. Весело і тепло було шпакам. Шпаки підвели в небо від щастя заплющені очі і співали так, що аж ноги під ними тремтіли, І земля співала, як шпак. Над озером обнімалися шиями коні. Блакитними квітами Розцвіли більші і менші калюжі Ліс, так то іначе, поклав собі руку на серце І тихо благословляв журавлинне крило над собою в осяйнім небі І мураху з підтягнутим за зиму животом І свою лісову стежину, що просихала в Сашка на очах Сашко став роззуватися «Ти що?» – спитала Галя Грушецька «Погасаю, босяка!» І Сашко, нагнувши шию, побіг на випередки зі своєю тінню Коли Сашкова тінь налітала на клапті снігу, вона голубіла Налітала на попелясте торішнє листя, темніла Отак, позмагавшись зі своєю темно-голубою тінню, Сашко підбіг до Галі Грушецької і захекано запитав її «А ти знаєш, ким я буду?» «Ким?» «А лісником» Чепіжний повернувся додому на другий день. Заїхав мотоциклом на подвір'я і так і сидів на мотоциклі. Не злазив. Побачивши господаря, Геракл відразу звалував від хати світ за очі на город. Сидів Чепіжний довго, і грязюка на плащі стала підсихати навпроти сонця. Взялася синюватим туманом, наче Чепіжний горів. «То що, дядько?» – спитав Сашко. Здрастуйте Іди на сюди. Сашко підійшов Чепіжний витяг за пазухи кольорове фото Дивись, він? На Сашка глянув сіроманець Біля нього стояв Андрій Колях і льотчики Він, дядьку, він, сіроманець А поправився як? Ще більший став Ну то що? Війна триватиме Похмуро прокричав Чепіжний Як триватиме? Не віддають? Втік і від них, сіроманець На цьому тижні втік Добре людьми сказано Скільки вовка не годуй А годували ж його там як А як дивилися за ним За малою дитиною так не дивляться Втік Сказав Привіт, свободна стихія І втік то що ж ви тепер думаєте робити? Почнеться другий тайм. Боротьба триватиме. Хто кого? А якщо, дядьку, він вас? Тоді чорт зі мною. Тоді мені гріш ціна, як і оцим моїм вилупкам. Чепіжний підійшов до клітки. Пламений привіт від ці романця. як на що тросту вгору? На місці? Молодці! «Батько вдома?» – спитав Чепіжний. «Батько в полі. Буде він сьогодні вас лаяти». «Завіщо». «А гній на поле ви розвезли?» «А жінка моя де?» «От біда». Чепіжний закутив мотоцикла в сарай, замкнув і побіг на ферму. «Утік, утік! Тепер він прийде до мене неодмінно». «Але ж тут чепіжний зі своїм другим таймом, будь він не ладен, думав Сашко. «Треба порадитися з татом. Як тато скаже, так і буде». Але сіроманець не прийшов і місяць, і другий. На вулики в садах облетів і поприлипав вишневий цвіт. Розцвіли на городах маки. І літо стало обома ногами на свій поріг». Сашко здавав екзамени. Вставав раненько, йшов купатися, приходив, сідав за підручники, потім одягав нові штани, білу сорочку, галстук і йшов до школи, здавав екзамен, ішов зі школи, і от одного разу Сашко не повірив своїм очам. На стежці перед ним стояв сіроманець. «Високий, широкогрудий, з великими димчастими, незрячими очима!» «Здравствуй!» – самими губами сказав йому Сашко. Сіроманець плакав. Великі срібні сльози котилися по його морді і падали на пісок під лапи. Сашко обійняв його за шию, але в цю мить Вовк відскочив від Сашка в ліщинник. Сашко оглянувся. Стежкою від школи бігла Галя Грушецька. «П'ять!» – гукала вона. «Все, п'ять!» «А де ти дівся?» «Та я тут оце думаю, чи стою, чи що», – промимрив Сашко. «П'ять – то добре. У мене з цим ділом правда слабувато. Ти, Галю, йди додому». «А я ще повернуся до школи». «Щось забув?» «Та забув... Гачки під партою забув». «Слухай, у тебе батько лікар?» «Ветеринар то що?» «Я знаю, він по вівцях та по телятах. А по очах він уміє?» «По чиїх очах?» Сашко зважився. «От коли б твоєму татові я привів сліпого вовка, він би його вилікував?» «Вовка? Так». «Сліпого? Так. Із казки? Ні, з оцього нашого лісу. Сіроманця!» «Ти сказився!» – прошепотіла Галя Грушецька. «Сіроманцю! Сіроманцю, іди сюди! Не бійся! Зі мною Галя Грушецька! Іди сюди, Сіроманчику!» Галя Грушецька як стояла, так і сіла. З ліщини вийшов сіроманець. «Галю, встань і не тремти, наказав Сашко. «Це сіроманець. Він мій друг. Він сліпий. Він давно вже осліп, ще до того, як ускочив до чепіжного у яму. Сіроманця треба вилюкувати, аби він прозрів. Тато твій зможе?» «Аби то я знала!» – швидко заговорила Галя Грушецька. «Взимку приводили до батька сліпого бичка. І що?» «Так і відвели. Тоді діло пропаще, сказав Сашко. Ти розумієш, аби сіроманець був зрячим, то він би пішов у краї, де вовків люблять, а сліпим він не знає, куди йти. От він і вештається під рушницею Чепіжного і таких, як Чепіжний. Будемо щось думати. Весь вечір у верболозі біля озера Сашко з білого алюмінієвого дроту плів сіроманцеві на морник. Галя Грушецька циганською голкою з дратвою до нашийника з їхнього теляти пришивала Сашків пасок для повідка. «Може, я там забарюся?» – тихо сказав Сашко. «Ну, скільки я там можу пробути?» «Ну, відсили три дні. Подивлюся, як там що. Мені, аби його пристроїти. Але, може, я там забарюся? То ти вже прийди до моїх батьків». «І розкажи все чисто, як є. Не заблудишся? Дорогу я знаю. З батьком не раз бував. А харчі на дорогу? Добре, що ти нагадала. Я тобі приготую. І мені, і вовкові. «Тільки не вари манної каші. Ми з вовком її не любимо», – засміявся Сашко. «Прив'яжеш харчі ось до цієї гілки, щоб собаки вночі не вкрали». В досвіта Сашко потихеньку вийшов з дому. На столі в його кімнаті біліла записка. «Тату і маму, мене не буде кілька днів. З шафи я взяв 50 карбованців. Сашко». Низький туман застелив город. З городу над картоплями стирчали самі лише мокрі макові голови. На леваді стало холодніше, а туман вищим, якраз Сашкові по шию. Тепер над туманом, мокрою маківкою, пливла Сашкова голова. Біля озера Сашко зупинився. Було тихо, тільки з очерету очеретянки співали, не як люди. Головами вниз до води вони висіли близенько від Сашка на очеретинах. Тим часом верба його скупала росою. «Нічого собі, тлумачок наклала!» – подумав Сашко про Галю. «Наче на війну!» З блекоти вигулькнув сіроманець. Вискнув, підбіг до Сашка, поклав йому лапи на плечі. «Доброго ранку!» – сказав сіроманцеві Сашко. «Що снилося?» «Нічого!» «Поснідаємо в дорозі, а тепер бігом!» Вони бігли під джайворонками світанковим полем. Била роса по колінах. Над білою гречкою... Гундосив, видно, безхатній джміль. Сонця на землі не було, але вгорі, у небі, жайворонки були золотими. «Будемо бігти, поки не впадемо», – говорив Сашко Сіроманцеві. «А як упадемо, отоді вже будемо лежати. До Одеси лісу не буде, яри та байраки. Мені одне, аби ти не забоявся трамваю». Бігли вони степовими типовими дорогами. Коли ж попереду чи позаду них з'являлася якась машина чи трактор, ховатися було де – соняшники, пшениці, лісосмуги. Як їхало щось далеченько, то не ховалися й зовсім. Мало що. Хлопчик біжить з собакою. Що ж тут такого? Буває, собаки самі бігають по полях. Є такі собаки. А який це розумний буде бігати зранку дорогами з вовком. Потягнулися яри ярки… Вибалки, балки. Найкраще було прямувати ними. Вони тверді, трава невисока, каміння немає. Але скільки бачило око, ярами і балками, вийшла пастися колгоспна худоба. Родою рікою вона повільно текла зеленими низами. А на впечених сонцем схилах ташувалися бівці. Ще й пастухи з герлигами та собаками. Сіроманець облизувався. Його носа повертало на балки та на яри, на цей несподіваний квітник та ще яких запахів. «Завертаємо в лісосмугу. Подамося горою. Яри і вибалки для нас закриті. Це тобі не зима. Сели пішли під черепицею, стіни з білого і жовтого ракушняка. Але обминати їх було легше. Сіл у цих степах небагато. Зате сонця більше». Навіть Сашкова тінь ховалася під Сашка, від такої жарінні. Сіроманець висолопив язика і поклав собі на плече. Мріли степові кургани. Вони відривалися від землі і зеленими шапками повисали на срібні повітряні течії. А гігантські машини-поливальниці поливали пшениці здавалося не водою, а райдугами. Червоними озерами цвіли в лісосмузі маки. Синіми озерами біля них сокирки або молоточки, або собачі мордочки, так їх по-різному називають. Сашко дістав з клунка пляшку води, напився сам, дав напитися вовкові. «Перець, Романчику, поснідаємо ввечері, отут нам якраз половина дороги. Польові стежки, цвіт гороху і гречки». Літній виленілий вицвіт неба, сірий цвіт каміння по кар'єрах, колунок на палиці на плечі. Одеси з морем не видно, сонце у хмари сідає. Раптом, де не візьмись, почало гриміти. Небо чисте, на заході якісь дві-три хмари, а гримить на грозу. «Гірше», – подумав Сашко, – «буде далі». Доведеться ночувати під дощем. Але де? Сонце сіло. Підсвітило хмари червоно-чорним, зверху засвітило зеленим. І дня не стало. Падаю з ніг, сказав Сашко сіроманцеві. А тут ще гримить на нашу голову. Шукаємо якусь халабуду. З поза лісосмуги виїхала гарба з соломою чи сіном. Сашко і вовк лягли на землю. «Бачиш? Повна гарба. Виходить, десь недалеко скирта». Вони пройшли за лісосмугу. Сашко не біг і шов, ледь тягнув ноги, як назустріч затемніла скирта сіна. «Спробуємо приночувати у ній. В разі що, буди мене. Ти чуткіший. А ось і озерце біля неї. Треба буде скупатися. Не прийдемо ж в Одесу такими замурзаними». Сашко вигарбав у скирсті невелику печеру, дістав клунка вечерю, розіклав усе до стоту. Вовкові м'ясо, собі сир, цибулю, млинці. Побігли, скупаємось, повечеряємо, бо завтра вранці у нас ще дорога. Невелике степове озерце, наче навмисно хто, намалював літерою О. Низька осука на низьких берегах мало ховала його від чужого ока. На берегах було видно сліди і, коней, і корів. Сашко тихо зайшов у теплу воду. Вовк купатися не схотів. Походив-походив по березі і сів. Сашко накупався до схочу. Погриміло, та й усе. Тільки полякало. На небі чиста зоря на ніч. Золотими мандаринами між зорями пропливали супутники. Пливе-пливе така мандаринка – і нема вже на тому боці землі. Сашко заснув. Сіроманець сівся біля нього і мав роботу. З поля не вгавали припілки, в скирті не спалося мишам, з озера сплескувала риба. Перед досвідком вовк насторожився, здалеку почувся скрип коліс по нерівній дорозі і запахло кіньми. І те, і друге, наближалося. І ось темна підвода, запряжена парою коней, випірнула з поля. До скирти правда не доїхала, а повернула до озера. Троє чоловіків скинули з воза човна, спустили на воду. Один відплив на середину води, а другий пішов берегом. Затягли сітку. Третій стримував коней. Вони шарпали з його рук. Хроплий. Видно, зачулись романця. Іван, ти сходи, принеси їм сина. Почулося ж чумна. Не понаїдаються ніяк. Іван прив'язав коней до сухого стовбура, вкопаного при березі, а сам пішов до Скерти. йшов він як на зло, просто на Сашка і сироманця. Сироманець понюхав сонного Сашка, звівся на лапи і вийшов за Скерти на зустріч непроханому гостеві. І сів. Іван подумав на сіроманця, що то пеньок, і хотів було його обійти. Але сіроманець пересік йому дорогу і сам собі сказав «Я – вовк!» «Вовк!» – крикнув Іван і кинувся тікати до коней. Коні відірвалися, побігли. Сіроманець неквапливими стрибками, аби налякати, оббігав озеро. Той, що був на човні, Перекинувся у воду. Нічний товариш його з сіткою на березі покинув сітку і залопотів у поле. Сашко прокинувся. Сіроманець уже дихав біля нього. Нічним полем від озера утікало троє. Тепер тікаймо й ми, прошепотів Сашко. Стрілка показувала «Одеса – п'ять кілометрів». Сонце стояло на 5 пальців від горизонту. Шосе двихтіло від машин. Сашко зійшов у кювет, через лісосмугу зайшов у соняшники. «Одеса», – сказав він сіроманцеві, – «зараз ми тебе приберемо по Городському». «А реп'яхів? А соломи? Ну, хто в такому костюмі тебе вчив приїжджати в Одесу?» Сашко позривав сіроманця реп'яхи, алюмінієвим грабінцем розчесав боки, шию, голову, одягнув на мордник. Собі ж до коліна приклав галстук, розгладив, пов'язав. От ми з тобою і на людей стали схожі. Пішли. Тільки не біжи, не рвися, іди біля мене тихо і смирно. Щоб сіроманець не вирвався та не втік, тут під колесо недовго. «Іди, йди, Сіроманчику, от молодець! Я з тобою! Я тебе не покину і не віддам нікому!» – думав Сашко, а сам з лоба позирав на машини. В самій Одесі Сіроманець занервував. На вулицях траплялись собаки і собачата на таких, як і він, повітках. Але зачувши його, одні у паніці рвалися з рук господарів тікати… А другі ошкірювались на нього, бризкали слиною, кипіли очима повними з ненависті. Сіроманець сопів у намордник. По шкурі пробігали дрижаки. В таких випадках Сашко прискорював ходу або забігав у якийсь під'їзд. І там вони сіроманцем перечікували. Біля лотка дядьки пили пиво. Сашко, ховаючи за собою сіроманця, швидко підійшов до них і запитав. «Де тут лікарня Філатова?» Три зупинки будь-яким трамваєм туди. Куди туди? Перепитав Сашко. Унис. Ну і собачка. Одесит з двома бокалами пива в руках нагнувся до сіроманця. А вона не кусається? Ні. Ну і собачка. А шия? А лапи? Прямо тобі вов. Сіроманці обступили одесити з пивом. Продавець покинув свій торг, став на бочку і зверху дивився на сіроманця. «А він хоч учений!» «Не бачиш?» – гукнули продавцеві знизу. «По очах видно. Такі дурними не бувають». «Часом не продаєш, малий?» «Не продаю». «Цікаво», – продовжував продавець. «Скільки ж це треба, щоб його нагодувати?» Сашко помітив. натовп навколо сіроманця – Налипав, як снігова баба. З'явилися і жінки. Ставали навшпиньки, заглядали чоловікам через плече. Оренбурзькі платки? По чому? Ватин? Пропустіть! Я питаю, ватин?» Сашко потягнув сіроманця крізь натовп. Сіроманець подав тихий голос, і натовп обурено розступився. «Куди батьки дивляться? Таке страховисько дитина водить!» Сашко зайшов у тихий двір лікарні. Сліпі люди ходили по споришу з паличками. Ходили, видно, і не зовсім сліпі, попід руки. Говорили, навіть посміхалися своїм словам. Перше, що впало Сашкові в очі – густий бузок біля сарайчиків під червоною марсельською черепицею. Туди він і повів сіроманця. «Стій отут, сіроманчику, і не ворушись, я миттю все розізнаю». Від лікарні до моря було недалеко, і дачники чи курортники спускали з повідків своїх собачок, аби вони погуляли саме в цьому місці біля лікарні, де в глибині синіло море. Треба сказати, ці, як правило, фокстерьєри, молоді чи старі, проводили час у дружбі та злагоді. Давно перезнайомились, їли приблизно однакову їжу, навіть перебігали трамвайну лінію – під гастроном чи домову кухню? По щось новеньке на зубки. І треба ж було цьому народу зачути вовка. Сашко прийшов коридор першого поверху. Ніде нікого. Піднявся на другий поверх. Літня жінка у білому халаті натирала шваброю підлогу. «Здрастуйте», – привітався Сашко. «Скажіть, будь ласка, а де у вас той лікар, що лікує очі?» «Я здалеку, і в мене мало часу, але я хотів би з тим вашим лікарем поговорити». «Приходьте після обіду», – відповіла жінка, не підводячи голови. «У нас обід. 31 кімната». На лікарняннім подвір'ї знявся собачий лемент і гвалт. З вікна Сашкові було видно дахи сарайчиків чи складів під червоною марсельською черепицею. На цю черепицю... Один за одним, з криками і сльозами, вилітали і падали фокстер'єри. Вони підстрибували у вікні, як м'ячі, і падали на черепицю. «Що там за гвалт?» – занепокоїлась прибиральниця. Сіроманця обступило в буску все собаконаселення району. Він відступив до ракушнякової стіни паркану. Далі вже було нікуди, а воно лізло. Його було багато – тоді сіроманець перекусив на мордник і став хапати їх за загривки і викидати на черепицю. Сашка йому здалося, дуже довго не було. Позаду стіна. Тоді сіроманець перескочив через стіну і щас. Сашко кинувся в бузок, вискочив на вулицю. В один провулок, в другий провулок покликав сіроманця над глиняним урвищем понад морем. Сів і заплакав Сіроманець прийшов у Сашкове село Сіроманець минув пошту, контору Зупинився перед хатою Шевчука Постояв Почекав, доки з хати Вибіжить з рушницею Шевчук І смальне по сіроманцеві Той не вибігав Скавуліла лише у дворі його собака. Сіроманець підійшов до хати побігайла. Не вибіг і побігайло. Всі були у полі, косили горох. Найдовше стояв сіроманець перед будинком Чепіжного. Але й Чепіжного, на його превеликий жаль, не було на цей раз удома. Косив горох. На цей раз Чепіжний укохкав би сіроманця, який прийшов помирати сам». Сашко зліз з одеського автобуса і полем побіг до лісу. В лісі Сашко ходив до вечора. Кликав сіроманця у глинищах. Сіроманця не було. Увечері, пізно ввечері, Чепіжний поїхав на Київ. Повіз Вовкодавиху з її дітьми на базар. Сашко і Галя Грушецька бачили, як буксував його мотоцикл під горою. Сірий степ з вовнистими хмарами над собою Лежав у сіроманця перед лапами Ого-го! Сказав собі вовк І почав ловити у траві коників Ловитися коникам не хотілося І вони стрибали від зубів сіроманця Через гіндукуш на Гімалаї Тоді сіроманець ліг на спину Підняв лапи І на його лапи западав дощ за дощем сніг, аж до тих пір, коли на кожній його лапі не звили собі гніздечка сорокопуди. Бігла біла вода, відцвітав пізній глід, пищали сорокопуденята, і синє небо переходило в небеса. З води сходило сіре сонце, на ньому скидалась риба, і Сашко – Обнімав сіроманця за шию. А ти думав, Вовчику, як? Ти думав, що це нам уже і кінець з тобою? Звукорежисер Юрій Гриценко читав Олександр Шевчук для соціального проекту «Книги, що говорять» за технічної підтримки студії «Музвар».